Hoofdstuk 266 Cornelius vraag na die wonderbaarlike van die keinkie. Joosef weis hom op sy vermoe om te praat. Besondere woorde van die keinkie aan Cornelius. Nadat Cornelius ook met Eudokia alles voldoende bespreek het wat hy gedink het hy moes weet en daaruit opgemerk het dat haar mededeling volledig in ooreenstemming was met alles wat in die brief van sy broer gestaan het, het hy omweer tot Joosef gewend en aan hom gesê, Meesverhewe man, nou is alles vir my volkome duidelik, ek sal, sal jou nie meer vraag hoe en waarom jy Egypte weer verlaat het nie, hoewel jy uitsteken daar versorg was, want ek weet dat jy alleenlik maar doen wat aan jou dier jou Elohim beveel word, en omdat jy so naukerig handel volgens die wil van jou Elohim, is jou handel ook altyd korrekt en rechtvaardig voor Elohim en voor die hele wereld, wat net soos ek oprecht dink en wil en handel. Maar een ding wil ek jou nog vraag, voordat ek na Jerusalem vertrek, en dit is die volgende. Kyk, nog altyd sien ek die wonnelike verskynsels, wat by die geboorte van jou kind plaasgevind het, nog baie levendig voor my oe. Nou sien ek hier kind voor my, wat so wonderbaarlik geboore is, en al die wonnelike glans van hom, asof dit heeltemaal verloorig gegaan het. Hoe kan jy my sê hoe ek dit moet sien? En Jozef sê, maar vriend, hoe vraag jy my so 'n merkwaardige vraag? Het jy dan nie so pas die kynkie met sy loomie hoor praat nie? Praat alle kinders wel op jy die met soveel diepsinnige wysheid? Vind jy sylke woorde uit die mond van die driejarige kind dan nie ewe wonderbaarlik, as die wonderlijke verskynsels by die geboorte te Bethlehem nie? En Cornelius sê, daarin het jy wel gelijk, maar juist daarom is die wonder vir my niks niets nie, want sien, in Rome het ek al dikwels kinders van een jaar oud, die geboorte echter volkome natuurlijk was, op 'n verbaas wekkende manier oor praat. Oor hierdie rede het jou besonderse kind nog nie my groot verwachting bevredig nie, Nou het die kynkies self na Cornelius toegekom en aan hom gesê, Cornelius, wees tevrede met die las wat ek op jou skouwers gelaai het, want kyk, jy sou wel een graniet berg mys word, as jy een groter las van my wil op jou skouwers sou wil laai. Verlang daarom voortijdig nie meer van my nie. Op die rechte tyd sal ek wel genoeg vir jou en die hele wereld doen, To Cornelius dit verneem, het hy geen vraag meer gestel nie en het toe spoedig sy bagasie vir vertrek laat gereedmaak.